Iaz, yes, lehen itzulitik landa eta bigarren itzuliakari bat egin zuten komunistek eta sozialistek osatu Dominik Lavinien Serendak eta Mariange Tebo Berdearenak, Autexkunde berri hau entzat, normalki elgarrikin abiatu beharlita izke, auzapesari buru egiteko, lehenik epailen deliberoaz postenda Dominic Lavinio, posizio burua. Le jugemen du tribunal administratif nous avait donné raison, Francis González a fait appel, et il a été debuté dans son appel par le Conseil d'Etat. Alderantzis, Erabakia bortitza dela dio Francis Gonzálezek. Ampeza hachou, évidemment, c'est très dur, bien évidemment, parce qu'on trouve la sanción... Très sévère. Erogota ama bost voces baieziket zuen galdu bigarren Dominik Lavignek zuzendu aliantzak, aurten markagailua irauli lezaketenez galdegin diogu autagai komunistari. C'est difficile à dire. A l'issue du landa eta konfinamenduarekin batean dena bat batean gelitu zen. Gero, hiru hilabete pasazi ziren bigarren izan aintzin. Tout était Teorikaman, horon uh, etezu so enbalotaje favorable. Idurizuen egoera alde eta horroren burut berrogoita hamabost bosez galdu ginuen. Beraz ez dezaketeran, usu egiten da abantailaduela karguan denak, hor ez dakit, tinki izanen da eta enustez gure xantzak baditugu. Bozen edo eskartaz, beste irakurketa bat eskaintzen dauku Francis Gonzálezek. Egia behogeita ha bost bozez irabazi dugula, bainan egiazki horiek dituzte boste honeta amairu galdu bitzulien bi artean. Beraz teorian alde zituzten lau juntata berrogeita hemezortziboz horiei esker uste zuten nagusituko zirela bigarren itzulian.. Ugañi de Dupoy pendant les 10 Beraz ta bokal la e, e, bi itsuli nxteko bost eunta amairu bosen diferentzia hori deka boska kabinetetarik eta webunitik eldu dela hori zailazaut onartzea. Ondoko egunetan jakinaraziko ditu prefeturak bokaleko bosena data behiake buruileko bigarren ama bostaldiane izan izanditaizke.